Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson och det är fortsättningen på Folkminnen det här som var ett program som sändes i Sveriges Radio varje vecka under väldigt många år. Men nu är det inte Sveriges Radio som stöder oss, nu är det istället Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur. Och akademin har gett oss ett ekonomiskt bidrag så att vi kan få nödvändig teknisk hjälp av Torbjörn Samuelsson som för, som för övrigt, precis som jag, är tidigare radiomedarbetare. Men vi tänkte att vi skulle prata lite om Gustav Adolfs mm. akademin. Ja, det är ju en rätt okänd akademi får man väl lov säga. Och eh, den har ju inte funnits lika länge som svenska akademin och musikaliska akademin och konstakademin. Men Gustavsakademin, den grundades 1932. Och man kan ju fråga sig hur kommer det sig att den har fått namn efter krigarkungen Gustav Adolf? Och vad är kopplingen mellan svensk folkkultur och Lytzens dimmor? Ja, det är egentligen inte alls den sidan av Gustav Adolf, Gustav II Adolf som, som det är frågan om. Men han eh, var alltså... Också mycket intresserad av historia och skickade ut ett memorial som man kan säga är grunden till svensk antikvarisk insamling. Där stod det bland annat att man skulle ta både fasta monument från forntiden skulle bevaras men också traditioner av alla dess slag. Visor, eh, sägner och liknande. Så man kan säga att folklivsforskningen i Sverige faktiskt föddes med Gustav II Adolfs memorial. Och, eh, när den här akademin grundades då, 1932 så var det etnologer, folklorister, många nordiska filologer men även arkeologer, historiker och religionshistoriker som ingick. Och Han som grundade det hela han heter Göran Salgren och han var främst ortnamnsforskare men har också skrivit en hel del väldigt intressanta saker om svensk folktro, till exempel om blåkulla och bakgrunden till liksom föreställningen om blåkulla som häxornas mål när de var ute och for på sina kvastar. Sahlgren han var en mycket aktiv man så han såg till att Gustavsakademin fick stora serier med till exempel en serie heter Svenska sagor och sängner. Det är väldigt innehållsrika och värdefulla samlingar av, av muntlig berättartradition och visor, gåtor, lekar och mycket annat har Gustavsakademin gett ut. Och nu för tiden så ger man ut en årsbok, Saga och Sed, och inte mindre än fem olika tidskrifter. Och av de här tidskrifterna numera så, så kommer de flesta av dem bara ut med ett nummer om året. Och just Saga och Sed, det är ju en sån här, det är ju som du sa, det är en årsbok och där kan man ju läsa då om hur verksamheten har bedrivits så att man kan läsa föredrag som har hållits i akademin och man kan även titta på medlemsmatriken om man nu är intresserad av det. Men det akademin gör också är ju då att man stödjer undersökningar av vetenskaplig karaktär, man ordnar föredrag och resor, excursioner och så lämnar man bidrag till tryckning av böcker och annat till ledamöter i akademin och det här att man ger oss båda ekonomiskt bidrag så att vi kan göra poddradio, det tycker jag faktiskt visar att det här ändå är en akademin som verkligen är modern och som ligger i tiden. Mm. Vi tänkte att vi skulle bläddra lite grann i några av de här tidskrifterna som akademin ger ut varje år och det kanske låter som det vore ett lite tråkigt uppslag för en podd men det är det faktiskt inte för det finns ju väldigt mycket roligt att läsa i de här tidskrifterna mm. även om man kan tro att de riktar sig till en väldigt begränsad kretsläsare. Den som är allra äldst, den heter något så speciellt som Svenska landsmål och svenskt folkliv. Ja, det är ju inget modernt namn kan man säga. Nu för tiden så har tidskrifter ofta kortare namn och faktum är att när den kom ut då första gången 1878 så var titeln ännu längre för då heter den eh, Bidrag till det svenska landsmålen och svenskt folkliv. Och eh, <hör> det här är en tidskrift som handlar alltså om dialekter och om folktraditioner för landsmål det är ju ett äldre ord just för dialekt och 1878 när det här första numret kom ut då var just landsmålen dialekterna någonting som man hade upptäckt på universitetsnivå många unga liksom bondsöner med studiehåg de hade kommit till Uppsala och Lund och bildat landsmålsföreningar där och man tog texter då som, som visade hur dialekten lät i deras hemtrakt. En hel del av de som var med i de här landsmålsföreningarna de var estradartister. De uppträdde till exempel på Skansen och kallades för bondkomiker. och Den mest kända av de här bondkomikerna det var ju August Bondesson som egentligen hade jag tänkt bli läkare men sen gav han ut sagor och visor och, och blev författare en mycket uppskattad författare. Och de äldsta årgångarna i svenska landsmål och svenskt folkliv, de är källskrifter, oerhört värdefulla källskrifter. Där hittar man hela den svenska muntliga traditionen av sagor, sängner, visor, folktro. Och bruk. Mm. Du nämnde bonkomikerna här de här som var på Skansen och egentligen kanske i sammanhanget är det rätt naturligt att man också pratar om första redaktören för Svenska Landsmål som var en riktig kulturpersonlighet och som hette Johan August Lundell. Han kom från Kläckeberga socken i Kalmar län och det lite speciella med honom var att han aldrig avlåd en examen men ändå blev han Sveriges första docent i fonetik. 1882 om vi ska uppge ett ord och blev också Sveriges första professor i slaviska språk 1908. Men han var framförallt väldigt intresserad av dialekter och folktraditioner och han skapade någonting som är väldigt speciellt och som vi väl idag inte tänker så ofta på, nämligen det svenska landsmålsalfabetet och det är ett säga, teckenspråk kan man nästan kalla det på 144 tecken som man använde när det inte fanns bandspelare så att man nedtecknade då det man hörde berättas, men för att markera till exempel l var tjockt att man inte sa blå utan blå, så gjorde man en särskild krummelur över l och Eh, när jag tänker på landsmålsalfabetet Kommer jag faktiskt ihåg att jag har alltså Haft mitt allra första jobb på något som heter Dialektordboken Då satt jag i ett rum som var fyllt ut av Lådor med oh. dialekter Från golv till tak Det tog eh, tag att lära sig det där Ja alfabetet. och jag nådde aldrig, en, aldrig Längre än till slutet på första lådan Trots att jag satt där en hel termin Och sorterade dialekter Och det hade att göra med att jag egentligen inte fick eh, Jag fick inte vika ner korten för det måste vara en utbildad forskare som skulle vika ner korten en som verkligen hade disputerat det nordiska språket och det hade du definitivt inte jag men Lundell då för att återgå till honom han skapade då det här alfabetet jag vet inte hur många som kan läsa det här idag de är nog inte så många, men i början på 1900-talet då skrevs väldigt mycket folklor ner just på detta alfabet. Mm. Han är i alla fall Lundell. Mm. Han var redaktör för eh, svenska landsmål i hela 61 år. Oh, alltså fram till sin på... död faktiskt. Ja, det är ju väldigt, väldigt länge. Men han var också en engagerad skolman och... Eh, Hans namn lever fortfarande kvar i Lundälska skolan i Uppsala. Det som man kallar för skrapan. Mm. Ja, alltså, som skolman var han också före sin tid för att eh, det, både pojkar och flickor skulle undervisas. Samtidigt tyckte han och det var viktigt med sådana praktiska kunskaper som slöjd och handarbete och matlagning. Men eh, många som medarbetade i svenska landsmål, de var nog eh, rätt eh, irriterade på Lundell- för han tog så fantastiskt god tid på sig. Han hade två systrar, Hilda och Elise- och eh, han bad dem att teckna ner folkminnen- från Kläckeberg och Derby i Kalmarlen- där de alla tre hade vuxit upp. Och de började tryckas i svenska landsmål 1889- men eh, samlingen blev inte klar förrän 1936- det är alltså frågan om närmare 50 års tid. Och en samling som jag själv är väldigt intresserad av är Manuel Linderholms signelser och besvärjelser från medeltid och nytid. Alltså svenska trollformler av olika slag. Ja, där tog han emot Linderholms manus första delarna och tryckte dem 1919. Men samlingen var inte färdigtryckt förrän 1940. Så Lund och L, han, han, fick han liksom omgav sig med människor som fick större eller mindre nervsammanbrott för att han aldrig blev riktigt klar med deras, deras manus. Och eh, om man tittar bläddrar igenom de här årgångarna av svenska landsmål så hittar man så väldigt mycket roligt. Ramsor vid lulesamernas byxtyp. Uttalet av runor. Hur lät runorna? Svenska dialekter i USA. Neonöge fiske i El Olika benämningar på Lillekomvalgen. Dalrunor och bomärken. Folkliga hotelser. Och valben i svenska kyrkor. Ja, det kan man undra varför hängde, upp, hängde man upp valben i kyrkorna? Jo, på 16-17-talet så trodde man att det var. –rester av jättarna. Den befolkning av ofantligt stora människoliknande varelser– –som hade funnits före de nuvarande människorna. Så att man kan hitta mycket smått och gott– –i svenska landsmål och svenskt folkliv. Och det gäller inte minst de senaste årgångarna. Och då, jag. då finns ju där en artikel av... Ingvar Svanberg som är väldigt välbekant för oss. är en väldigt flitig etnosolog som skriver mycket om hur vi använder oss av djuren omkring oss. Han har skrivit om vatten, ödlan, han har skrivit om snoken och ormslån och gråsuggan och påfåglar i högstångsmiljö och mycket annat. Och i senaste numret av Svenska landsmål och Svensk folkliv, där har han skrivit om upp som han tränade så att de kunde fiska i floder mm. och det, det är någonting som har praktiserats på väldigt många håll eh, runt om på jorden bland annat här i Skandinavien Ja, mm. och Lars Magnus skriver om det i sin nordiska historia från Uppenbarligen så gör man det här fortfarande i södra Bangladesh. Där mm. tränar man uttrar på det här sättet att använda uttern vid fiske. Men när vi började prata om vad vi skulle prata om i den här podden och Bengt sa att vi skulle prata om utter vid fiske, då Tänkte jag överhuvudtaget inte på djuret utter. Utan jag tänkte istället på det här fiskeredskapet. Det här som i alla fall vi som är från norra Sverige. Kanske man använder det hela landet för övrigt, Men jag har uttrat en hel del i mina dagar. Och det är ju alltså då en speciell bräda. Med två stag emellan. Liksom, där den ena brädan är som en ponton. Som innehåller också ett rode på utsidan. Och från den här utterbrädan så löper en lång lina som fiskaren då liksom har i båten och den är försedd med kortare liner och där finns det drag eller flugor och sen när man ror så följer den här rutterbrädan mer och helst ska det blåsa en lätt uttervind eller otervind som vi säger så att man inte man ser den här linan så väl och har man tur då hugger det på många krokar samtidigt och som säkert många vet som har uttrat så är det ett elände om man har en ovan fiskare i, i båten som drar in hela den här linan då, så att du får en enda härva i botten. Mm. Och om det här utten har någonting med det här djuret utter att göra Det har jag ju naturligtvis ingen aning om Men det är en fascinerande tanke Och idé att man verkligen har använt djuret utter att fiska med Att det gick att göra ja, då, så visst. Och det som jag tycker det här exemplet visar Det är att väldigt mycket folklor Väldigt mycket traditioner De är något sätt, yrkesbundna Det finns fiskartraditioner Det finns jägartraditioner Just det här med yrken hur, hur de utbildar en egen terminologi och egna berättelser det, det tycker jag är ett väldigt spännande område där vi vill gärna ha brev om det mm. sen så ger ju kungliga Gustavads akademin också ut fler skrifter och bland annat ger de ut tidskriften Rig och där har man en artikel ganska nyligen av Rebecca Lennarsson som handlar om kvinnohatiska dikter i 1700 talets Stockholm men jag tror faktiskt att vi ska ta och återkomma till den artikeln för där har vi mycket att prata om eftersom det också handlar om erotiska visor Ja, det är som alltså en av med. 1700 talets största samlingar Ja, så att det tror jag vi tar det i en särskild podd tror jag mm, mm. Och ni är då, som ni förstår, välkomna att höra över till oss. Ni skriver då till oss under adressen lyssna Och vi är tillbaka igen och då tänkte vi ta upp några höjdpunkter från vårt gamla program Folkminnen. Men innan vi slutar så ska vi tacka. Kungliga Gustav Adolfs akademin i Uppsala som har gett oss det ekonomiska bidraget så vi kan producera den här podden.